gauk eurteko azken ostirala da, eta elgajetaratze bereziak antolatuak dira Euskal Eriko Eri geien betiko mezu edo aldarikapenekin, eta hau da preso eta Ieslarien aldeko eskubideen egespetua. Giada da gau jurteko azkena dela, eta um, kari haortan beti entxatzen girela, zerbait berezi egiten. Presoek eta Ieslariek pairatzen duten egealitatea, albezain bat agirian emaiteko, bai eta beren senidei gure elkartasuna eta sustengoa adirazteko, besta garaia da, gubi garaia da eta euskal Herriko family hainitz hainitzetan eh mainetan kadira batzuk utzik dira oraino eta kadira geiegi ara Uh, gure eskualdean, hemen basen afarroan, hemen toontan bi elgarretaratze uh, plangintzatuak dira, sarri, uh, seiter ditan dona paulen eta zazpitan donian egarazin, gizakateak izanen dira, eta uh, be, gure eskualdean ere, eh, hainbat pertsonek, senideek, eta uh, baldintza bizikiko gogorak uh, pairatzen dituzte demagun, uh, de didiaguerk, uh, Pagolara, badu uh, denbora hitz, ama bost bat urte preso dela, hemen untan lan emozanen da, kondena izi garrilu zearekin, ere joxunea riaga, berat salamankan da preso, urteetan, goi urte baino gehiagotan, ere bizia ahunt normalki egin du arrosan, eta baigun batetik bestera erabakida pertsonalan dela eta amarnaka urteko kondena eman, zai, eman dio Madrileko audientzia nazionalak, uh, inakiara kamar beratzebilan dena preso, beratzen, uh, ere familiak sekulako dispertsioa ere pairatu behar du bidaizigarri luzeak eginez gogoan dugu ere diokinaren alde gure artean bizi izan dena eta euroagindu batek nondorioz ba, espainiaratua izan dena edo muxika okzan da barratz familia e, diulen muxika presondegitik atera da irurte bete ondoan ebe horrein dela pare bat haste baina beren eskalaguna intza okzan da barratz presondegiratzeko argizkoan da dato gen hiilaeteean baitue paiiketa. Presekidan uh, lekkuuko taldea sustengu taldea libre basena fajoa deitu duzue eta kampaina berezi bat uh, abiatu duzue urttebuka erakarari. Hori da, bat ditugu bi basen afartar edo garaztar, elduden astetan epaituak izanen direnak. Alde batetiko jorma arten, eialaren bizidena, eta batasuneko kide, kide izaitea gatik Madrilen epaituko dutena, beste ogoita ama lau pre, pertsonekin batera, huen artian, aizpea, abrisketa, urguniara, eta hauek denak urtahilaren amabitikoiti epaituak izanen dira Madrilen. E, leporatzen zaiena da batasunako kide izaitea, sei labeteko epaiketa batukanen dute, horrek suposatzen dituen joan jinekin, presioarekin, lan alde bat ziz, bizitza familiar alde bat ziz, eta horiek uh, kondena handiak uh, arriskatzen dituzte. Bestalde intza okzanda barratz, beraz joan apirilean epaitua izan zen, eta presondegi fermurat kondenatua izan zen. Dei egin zuen, dei hauzia urtar hilaren batean da, eta berak ere preso izaiteko arrisku handia badu. Beraz, hor... Uh, sustengu komite bat osatu dugu libre basena faroa deitu duguna, uste baitugu uh, Euskal Herriak bizituen aro politiko berri hortan, ba, aieteko ari erazpenaren urtea, eta eren uh, beinbeineko suetena, edo hemengo alderdi politikoek erinduten ari erazpena, ba bon, benetako borondate bat erri hori haintzineratera maiteko, eta beraz, uh, gaur egun jende uh, hainitzek Euskal Herrian horako Pairatu behar ditu eta guretako ez da gehiago horako hauzien garaia. Beraz, horako hauziak baztererat utzi behar dira, nahi bantzugu erri horrek aterabide bat uh, ukande zen. Beraz, garaia da, frantzese eta espaniole estatuak zinez implikadaite zen erri horren uh, dako aterabide bat atsemaiteko. Kampaina bat, beraz, uh, diadanik asia dela eta hosti uh, elgarretaratzea oktan sartzen da, elgarretaratzea bedretziak donapaleun eta hemen doni bane garazin, uh, baina beste itzok du batzu ere finkatuak dituzue. Bai, ala, eh, hainbat itzok finkatuak ditugu, erran bat ere interpelazio lan bat ari girela ere maiten, hainbat basen afarroko autetxiak, albez hainbat interpelatuz, mementoan ez ditugu baina oso positiboki baloratzen aldiraz, eta jendea iniz eta autetxia iniz, Aunitzek galde egiten dute guk galde egiten duguna epaiketa horiek geldituak izan daitezen, eta beraz, itzorduetan, bai, um, urtahilaren bederatzean, uh, antolatzen da, um, epaiketa politikoen inguruko uh, gaualdi bat, informazio gaualdi bat, amiku zen dona paulen, berri gehiago kanen dugu uh, ondoko egunetan, eta gero, hitzordu uh, nagusia izanen da, uh, urtahilaren uh, amazazpian doni bane manifestaldi bat antolatzen baitugu atxaldeko lauetan.